Gjdo lëvda dhe falëndërimi të, të akunë Allahut Subhanehu ve Teala Allahum e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje dhe ndihmë kërkojmë Salavatët selamëm i pengamberin tonë Muhammedin Aleyhi Salatu Ves Salam Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndarshme Dhe mbi gjithë muslimanët besimtarët e se të njeki në rrugën e ti Më të mira dherën e ditën e fundit e kësaj bote Në ruar dhezër, pas për fundimi të libri të hoqës Ebu Hatim Ibn Hibban, Allah e M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 ualla që o tem me leinë zot i gjëlaluhu do të na marrni varg e bukur gjatë të lirëratave në mënyrë që ta të mundohemi spa ku me me, me përthekuat në atë pudrëti njerëzor ajo nuk përthekohet vetveti nga se vetëma për nga natyra nuk përfshihet mirëpo me takatin njerëzor të, të mundohemi që të dalim në në çosmë leinë allah te bareke ve teala Kjo tem të ndërruar dhe zër, gëzon të djetarët një, një prioritet të lartë i cili prioritet nuk krasot me asë një tem tjetër. Pra njohja e emrave dhe cilësive të Allahu të bare kjo vëtjala është në atë lartësi të rendit të parë dhe prioritetit që në krasim me temat tjera E cila vjene dyta e treta kështu mëraut për temave të islamit Mirë për nëse i mërë të gjitha temat Krahas emrave cicive të Allahut Nuk krahasohet largësia mes, mes njërat kjetërës Pra baza dhe thelbi dhe themeli Kreta temave të Quranit dhe haditit për nga berit qësëllem Janë njohja e emrave dhe cicive të zotit ton të bareke Vëtëjala Para se me fillu e Me parathanje se ne kemi përgadit Do da të bëj një hartë të shkurtë se çfarë do të flasim në, në këto në këto ligjërata me leinën e Zotit xhel xhelalu. Të nderojë Allahu të flasim fillimisht për rëndësinë pra, e kësaj teme. Përsonde do të flasim me leinën e Zotit xhel xhelalu sa është rëndësishme të dietarët me fol për emrat dhe cilësitë të Allahut te barekehu te ala, që ta dimë ku jemi, me çka jemi, për çka jemi tu, tu urdhëvatme. Më favorsonte do të lejt me, pra, me lejnë Zoti xhel xelaluhu rëndësia e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke ve teala tek njeriu sa është rëndësishmë njeriu me idit emrat dhe cilësitë Allahu të Allahut te bareke ve teala pastaj pika e radhës dhe normal çdo pikë ka mundësi me pas degë shumëta pika radhës se do të flasim do të jetë rëndësia dhe ardhya e kësaj teme në Kur'an pra çish ka ardë këtë temë Në Quran dhe hadithin e pengamberit Sallallahu aleyhi wasallam Pika e tret e rendit do tjet emrat vet Pra emri Allah, emri Rahman, emri Rahim Emri Gafur, emri Tawab, El Hajj, El Qajjum, El Salam, El Muhajmin Kete emrat Allahu të barëk e vëtala Emr për emr, qka dhe më than Si besohet këj emr në përkatsimin të zotit që është besohet për Allahun këj emër dhe cilët janë gjurë mëtë të cilët duhet në mikërku të vetë të tona kërë besojna në emër të Allahut e bareke u e të anë dhe në fund do tjetë tema e cilëa ishna në dilemë pro ishën në dilemë a të para primë filim apo të hedhmi në fund dhe vendosim të lamë në fund dhe ajo është tema ateizmit tema e atyre njërët të cilët e diskutojnë realisht egzistencën e Allahut e barek e veteala në këtë temë dhe dashtim në fundë dhe kur të përfundojmë si besimtar në Allahum në gjelë gjelë luhu emra dhe këtë si cita Allahut në fundë dhe të diskutojna si kunder përgjigje dhe sa të qëndron dhe sa të qëndron dyshimi, a, a, a është real dyshimi i atyre të si dhe të thojnë se a i një cikurt a i një cikurt ju që egzistojnë një zotë dhe ka një Allah e kështë me ralë prej Ate isat, mirë po këtë temë du të alojmë në fund Pra pika e parë është rëndësia E kësa i temë E dita ardhja e kësa i në Kur'an E treta detalizimi Pra palë ca e temës është me detalizu Gjithë shka që akot bojë me këtë, me këtë temë Dukë e fillu nga emrat e Allah U të varë kjo e të jara Dhe në fund do të alam Se qka thojnë ate istat Të cilë të thojnë se nuk eksistojnë një zot Të cilën ju e imaginoni Dhe besoni ata i cilë e ko em e kështu me ratë dhe da shumë i këtanë në fund se shka thonë ata dhe se sa qëndrona jo dhe cilë është raporti jënë këndër, këndër tëre të në ruër dhe zër kjo tem të këtë djetarët kur trajtohën, drajtohën dy pika pro kjo tem emrat dhe cilësit e Allahut trajtohën dy konde kondi i parë është kondi regullave kërë pra, qysh me besu një emr kondi regullave Pro ka regullë qështë e beson Një emër të Allahu të barë kjo e kjovë të jala Edhe sa i përket Allahu gjelë gjelar qështë dëshme besu Ti se që ke emër është i Zotit Dhe kondit tjetër I cili diskutohet Tek djetarët është Gjurëmët e besimit Në emrat e Allahu të barë kjo e kjovë të jala Pro janë dy O regullat qështë me besu Dhe regulli Anës tjetër i cili thot Qili a gjurëma Por shemullë Cila gjurma që ti e di sa Allah u she A ka gjurma kë i emër të ti Pra kur ti e ton A e ki mbiqqirje, a e ki ndjenjë, a e ki të pranishme Emrin Allahut përshemull basir A i cili she Sa është gjurma jote në emrin Allahut përshemull dëgjuhës Kur fol ti, atë kujtohët se të e thanë vjallën ajtë nin Dëgjën, e kështë më ra Pra Janë dy tema, disa djetar janë mirë me të parën Dhe disa djetar janë mirë me dyten Dhe disa djetar tjerë i kanë bashkua Sa i përket të parës regullave Personiteti mëj madhi cili mirët me këtë temë Në isorin e muslimanve është e i khul islam të kiju din Ibnu Tejmije Rahimehullah Të da shumë i se nga Kena me, me i përdorë shpesh këtë emar i bën tëjmija, i bën Qajimi, Rahimahum Allahu Teala, e kësumera. Pra, njeri ju ma më shuar për me e mbrojt regullin qka i takon Allahut o Shekhu l'Islam i bën tëjmija. Kjo me pajtimin e kedve. Edhe ma ata shka pajton me i bën tëjmijin, edhe ma ata shka s'pajton. Ata pajton se kjo është që është mirë me këta ma shumëti. Ro, dikun bi tretëshin e diçka vëllime Kretë mu abetin e sil Bi emrat dhe cinsitë Allahu të barë e kjo vëtjala Nërsa i pënkaj me gjëzje Meret me regula Mirë po i ka dhonë shumë dozë gjurë mës Vë bërë përshemë Vë të të të të të të kuptove Sa Allahu e i fort Ti të jetuket, emar, ajo? Ate, të të njëtën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të është i gjithë më shirëshëm Cili është uh, a i efekt që e kalujt kë e emër të ti A jeti i më shirëshëm, a falti, a toleranti, a jeti e mërgjanti E kështu më rarë Pse? Se e ke kuptu sa Allah e Rahman dhe e do Rahmeti Për kjo është pjesa e, e gjurëmës Dhe gjithashtu, uh, në këtë temë do t'i shëshrojna burimët Nga e cila neve do t'bazojme nga si dhezër Kjo tema me madhe që e këzistank Ky temë më e madhe çka ekziston. Temë më të madhe se sa më thon, Allah e ka çike që emër. Qëto kurtohet çka më ranse kjo. Për shembull, magjicë, për shembull vetëm emri i Allah. Neve mërave, e di tash? Nëse ata diqosh, sa vështran ti i s'lar. Mëna vet neve diqosh, ju çka i besoni Allah? Emri i Allah, çka do të thon? E kanë do të më thonje. Emri Allah kanë do të më thonje. Cila është do të më thonje? Tani kur ti e pra, çi çkjo domethënia, duhet koga guzim. Duhet koga guzim. Ekat guzim kush e kanë të ndëruar Zot? Ata s'ka dinë. Ata çka dinë e kanë kët guzim. Andaj do t'i përmend mi burimet ku të flasim më parë ardhën e kësaj teme në Kur'an se kjo temë ku bazohet, në Kur'an, hadith, çdo altere lëmove, sahabëve tabin, tabi ne tabi tabi ne eksto eksto më rad. Të ndëruar Zot. Liga porç duhet ta cekim para se citojna nga dietarja dhe gjithashtu këtu pi theksojmë tani pikat hartën në ket tem, ket vargun do të ketë shumë citime. Pra, naum sum te lisrata e kaluar, te vargu i lisratës kaluar te Ibn Hibani, kur flosh për shembull vlera për vlerat e një erit, për vlerën e mençurisë, normal ndërhyjme edhe ne me pak. Po flet vetë autori dhe sharusin. Dhe atë o mallet, mos sharu me me u xhanu pak edhe. Shpjegusi Të kjo të e më vëzër Nuk në takon neve shumë me më ndërhyje Pro, Të kjo të e më të shumë Misa jena jena Pak të ngushtu me citate Pse, se, se bëhët fjallë për Allah Bëhët fjallë për Allah unë gjellu ala Dhe s'kena na shumë apsirë Na me kalzu Por që e mullë Ska muna apsirë me ju kalzu Ajdi një që shuë Allah Quk, që kështu Parashtërë vijë Kushjeti, ka editi Andaj, këj vargi Në thuhët në filan ajetin Thuhët në filan hadithin Ka thonë në filan djetarët dhe në duhet citat Pse? Se jemi të folë për Zotin të barek e vëtjala Andaj përgad, duhet më përgadit mentalisht Që mengu citate Mengu citate që kanë thonë djetarët Për filan emrin të allahu të barek e vëtjala Si kuptohet filan emri allahu gjelle, gjelle, gjelle aluhu Para se qëkojmë të, që të citatët dhe druhë Dhe zër disa pika të rënsish me rëth kësa i teme Pika e partë në ruhe lezër, nuk eksiston Dihçka Më e madhe të cilën e mëson njëri ju Në këtë dy një, se sa Më mësu për Allahun të vare këvo të jale Pa nuk eksiston lezër në dy një Dihçka që ti munësh më mësue E vler Të keta jo më shumë Se sa emra dhe që cita Allah Kjo pa asni përja shtim Pra shko me thonë E përvesh telefonit Pa asni përja shtim ska, ndynjo, shkencë, lëndë, studim, hulumtim që mundet më ungrit nivel më çmua sikur emra dhe cilësitë Allahu te bareke o teala. Ju pra, duhet më pas tani ti para syj se jete mësua dhe ti u ndal më mësu pro tematikën më të madhe që ekziston do jet rrob Zoti o te bareke o teala. Dhe ajo që do të rrol dhe zë kam përmendë etarët Se Shëriat i Allahu Gjelle Gjelluhu është Një gjurën E shfaqur e emra dhe cësive të Allahu Të barëkehu të ala Përëmdezë shëriat, në kur të në shëriat Qëka të më thamë? Halal, haram Lejohët, slejohët Për që më thejmë i neve Namazi, farz Alkoholi, haram Uj, halal Aba, eksumerat Tani, Që kjo lejovët farz Haram Qëka është rëmullak shëriat Lijq Shëriati Allahot është gjurëm e emra dhe cicitve të Allahot Pra Allahu gjellu ala Kur thot une e kam dalu zinan Pro nata nje kuptojmë Se Allahu Po u rej ka një shka Se pse e ndalove e u rej Zdume bakit po A da e kam dalu Kur thot namazi farz Në kohën e vetë Pra Allahu gjeljolla po dojka disa veprat Qubane Se unë e du me këta Eksu mëra Kërtoj Allahu të barë e kjo e tjara Por qemull A gjëron e Ramazani Argumendojnë se aj e don a gjërimi A doj që ka don bëj nga meri sësëllem uh, Allahu është bëmirës e do bëmirësin për Shiko e ka lidhë shëriatin Tane, bëmirësia qëka është? Bëmirësia kur te e ban bëmirësin O shëriat Te e ban një vepr të mirë Për nga meri së zellem thot Allahu është bëmirës E do E do Bëmirësi Minjere lithë Si fatët e Allahu të barë e kjovë të ala Dhe kanë dhe djetarët Se shëriati krejt Pra feja vëzër është gjurën E, e kuina E Allahu të barë e kjovë të ala Pikëtu E kuptojna se sistemet e huaja Nuk janë qka? Nuk janë rrugë Allahu të barë e kjovë të ala Sa jo pjellë E cilësive të njëriju Për që i më gëzër Allahu gjellu ala Kure ka bo zhinon haram A kon të u gutë Shkru i haram se Nja të u gutë Ja, hasha Allahu gjellu ala nuk gutë Se nuk i ban presion kërkush A la, mëj madhe Mëj madhe Pra Allahu të bare kjo dhe Kure e zbrit qëri atin, e zbrit pa interes Pa ngutje Mirë, njeri kure mënon një ligjë Angutët nuk, Angutët Nëngutët Se ka nevoja Ka nevoja, e ka një nevoj Edhe e vënon ligjin përpudhje për, për me nevojën e vetë Pik ti ka ndi, kanë thonë djetarët Se gjdo shëriat, jashtë ta fesë Allah u te bare ke vetara batil Pse? Se e ka vënun për interesin e vetë E ka vënun për interesin e vetë Nërsa Allah u gjelluala vendohës shëriat Vecë për interesin e ropëve Edhe gjithashtu e kam at interesin e krejtëve, jo vetëm të njonit. Pra Allahu kur e ka zbrit haram zinon, ai konvenon kjo vetëm dikujt ata këtejve, krejtë. Ku kush ku ka ndonjë që dikush thotë që re. Unë e familjen nuk i shkon punë e mall me marrëj dikush. Po si shkam probleme me baz zinon Allah. Por si shkam probleme me e Pro, si lejudën feja me bë me motrën time me zinon dikush. Ako të shku në të njënë që të thot të shku Përveç atyre dhe se ju ka prisht natyra A dhe atas janë, janë valin këtë aspek Mirë po natyra e shnojsh të thot Jo, mum konvenoj ka kjo Dhe nëse i këthejmi natyros Shnojsh Gjdo njënë i thot mum konvenoj ka Mësme më prek Nanën, halën, motrën, qika Pro interes i kujna I ketve Kër Allah e ka ndalu prekin e pasuris o huj A interes i njënit e i ketve I ketve Kusht ka në dunja Dunja që thot Shire, për mu nuk ka problem Kur du është hinduqan, hindu shpej, vedhëm Pse, mu kjo pun nuk u ban problem E këndër tha Kredi ju ban problem E Allahu gjaka bo haram Pse, interesi këtë në është E tani Allahu te bare kjo e tala Ku vendos një liqë Nuk ngutët, nuk njësët nga interesi vetë Se s'ka i interes Uta shumina, se Allahu emurin e ka gani I pavaru, s'ka nevoj Nevoja, fjalla nevoj, anim ka diqka për Allahum zvlen Zvlen Në të amësoj në në të emri Allahut i pavarur Nuk varet për buke, nuk varet për uj, nuk varet për ajr, nuk varet për, për ngushlim Nuk varet etjere etjere për nevojët e njërës Pra shëriat i vlezër është gjurën e emrave të Allahut e bareke u e te alem Andaj, thot i bënkaj me gjauzijet e ta citojnë a ma vonë Se mësimi i shëriatit Nën hijën e emrave dhe citsive të laot E bandë kuptushme Rahmetin dhe nevojnë e domës dëshme Të këti shëriatit Pra kur ta dishti se Allah u gjelluala Oshtë i dishtëm I urt, i mëshirëshëm E ka pru ligjën, përputje Me krejta nevojët e njërëz Dhe pa përjashtu e Dikam për interesit E kupton se kjo është maja e ligjit e cilin e ka njof njërzimi dhe është ligjit Allahu Tebareke u e te ale gjitha që të ndërrua dhe zër në emrat dhe cicit Allahu Tebareke u e te ale në raport me njeri jun është një sekret shumë i madhë ajo në kemi përmenin të fjalë Allahu Tebareke u e te ale kër Allahu u gjelëvej ka thënë me lacheve ka me boni njeri ka prezentu ka me bon ademin edhe me lache të plot Allahu edhi numrin e tëre ata kërë kan diskutuar me vetë pse më kriju kta pse më kriju kta çka çka duhet ky kry, krim ky krim pra çka duhet një njeri i cili mëna për bëri veti ka xhak vlon nervozot kolps s'kan shumë të përfitu ru çka duhet një kries e cila i ka këqë çeto andaj çka i than Allahu te bare ke u teala et tajalu fia men yufsidu fia A për kryon di kanë që ka me më fësada Pse se nëzë mëna fësad Pra Para se ti me vetë kse më ka kryu zoti Ka vetë para ti me lacha Pse e ti kryu o zot Pra pytje vrezën maja maja dhe në dunja cila bëhat Pse në ka kryu zoti A nëjë djetarët janë pajtuse Vesë që me indur i se mojnë këtë pytje Kjo pytje normale është Pse në ka kryu zoti E të me lipë gjevabin Para se me vetë na kanë vetë me lachet Pse o zotë pe kryon njeri Dhezër, për me e kuptu, pëse së dhe kanë kuptu me lachët, dhëtë më këti të kriimi me lachës dhe kriimi njerit. Për pëse me lachës së më pe kupton, pëse o zotit e kriu njerit? Pëse së më pe kupton? Se kriimi me lachës nuk jam mundëson me kriimin e njerit. Ka cili kanë, për shemë. Me lachës dhezër janë kriuum nga drita dhe janë të kriuum në atë, atë natërshmëri që se njofin gjunahin. Nuk ja u ledzonë atë të nëve Nuk ja u ledzonë atë të nëve Asë në Pjesë e kriimit të në Mi thonë Allahut e, e, Sebaj Ska Andaj tha Allahut gjelluan Qur'an La ja asu në Allahe ma emarahun Allahut nuk Allahut nuk i kundërvijen Hiq Qështë të e programu me ata Ata e din veç me thonë Subhanallah, Elhamdulillah E madhrojnë ma Allahun vazhdimësi Ata veç din me zbatu urdin e Allahu të bareke pra me një fjallat të se njofin gjunaj e Allahu Gjellaluhu ala kure krioj njërijun qka deshti me njërijun <clears throat> Allahu Gjellaluhu të njëriju e shfaqi një grumbull të madh të emrave të ti të cila temelatësht nuk kishë mundësi me u shfaqi për shembo emri Allahut Gafur, falës Qishë mushfaqë të melaxja Së mundë të mushfaqë Pra Allah e ka cilësi Me falë Cilësi e ka dhe emër e ka Falë jenë, falës E falaj, gabon, falë Mirë po Të njanë ishkaz gabon Qishë e ka zhonti që këtë emër Se le gjonaj Pra melaxja, gjibrili Mi thanë Allah u gjibrili, unë e titë fali Me kuptuaj, më fal, me dit, po më e kuptuat, çishë o zot më vall, duhet më edit. Po çishë o zot me kundërvit tyje. Pra s'mund të më e kuptu, çish je ti falës kurun? Realisht, realisht un nuk të kundërvij në tyje. Për më kuptu gafur, do të më ekzistoj njëri i cili thot, o zot. A ke boshta haram po, un e e baj. E mavon um aty më um teg me than subhanallahu. U bëm gjendoni azapi mal, o zot falam. E tani vjen emri Allahu falas. Çishme e kuptu emrin tjetër. Do ta shohmë natë çdo emër çish çish kuptohet kjo. Për shembull emri Allahu te bareke ve teala es-Sabur. Ti vazhdon pejgamberi alayhi salatu selam, pra emri vetë Allahut është es-Sabur. Sabur, sabur do të thon durimtar i madh. Durimtar i madh. Çish e kupton me lajët që Allahu është durimtar i madh? S'muret me kuptu. Pra çdo mamë vëza durimtar i madh. Ai ka kriju Ja ka pru urdhë dhe, dhe ndalesët A i singon këto Kit, kit mbrapsh të i thena të Edhe Allah Bansaber me ta I e buk I e uj I e te katë I e kuvet Pra bansaber Jo veçkaj E shajnë ata E ofendojnë ata E përdhosin ata Andaj Për shembu Allah u gjelluvala Shahët dënja Shahët Ofendohet Përdhoset Shahrja me madhe cila Mi boshirë ka ti Në Ska ma të më dhe se më bëshirë ka ti. Me gjitha ta, Allah, ju jep buk. Qa të më dhonë kjo? Sabër, me ta. Ek së më ra. Sikur, prindi me e vladin. Apo, a janal bukën a i kur a i se ngon? Jo, si janal bukën. Ek së më ra. Pra, dhe zërë, një grumbull i madh i cilcive të zotit, nuk ka qenë e mundur me u shfaqë të një krijes e cila mh, nuk, nuk e njef një vej për para prake cila është kusht moralizua jo pra për moralizua emri falës du të me egzistu të shka me të falë shka mi falë asaj pra shka mi falë Gjibrilit shka mi falë Gjibrilit Gjibrilit është i kryum mësë me bët gjuna hiq, nuk ban gjuna, hiq andaj emrat e Allahu Gjellë Gjellalu hu, u shfatësë në kryimin e njëriut se i kur emri e të wab a i cili e pra në mpendimin e kështu marab pra të ndërruar lezer prej rëndësisë lartë, është që Allahu Gjilvala e ka kryu njëri jun, jo për hikmet dvogët, për hikmet të madhë, cilë është ajo, mu shfaqë emri ti. Pro ti e objekti, ku shfaqë emri Allahut gafurë. Pro vesh njeri është ajo kërës, ka i dhëtë, o zotë falëm, këm ka bu. E Allahu Gjilvala e shfaqë emri në ti, po, të fali, e kështë të në radhë. Të nërua dhe zë gjithashtu, kam përmenj rëndësisë, emra dhe cizivit Allahu të barë kjivë të ala, është edhe rëtullimi dhe lëvizja e kaderit të Allahu të barë kjivë të ala në ta shfaqët emra të Allahu të barë kjivë të ala. Pro, sikur që si shfaqët emri Allahu të njeri, shfaqët edhe në kader, e hidhura dhe e e këndaqmja. Pro, e shka e këndshme. Pro, e këndshmja dhe e hidhëta, qëka janë qëka argumentojnë në e di me e knatë që e me dhe i thë thë mirë po, realisht kjo është lithë me katerin e Allahu të barëk e vëtëala një prej emrave të Allahu gjeli gjelalu është elqabid dhe el elbasit el elqabid elbasit elqabid qëka do më thonë, ajë cili nuk jep dhe basit është ajë cili jep shumë për kuj dollahu si jep kuj dollahu i jep realisht kur ti emëson emrimi e Allah dhe cilësit e ti emrat e Allah cilësit e ti ti realisht e zbërthen me një dos njërzore ka derin e Allah kur ti ki të mira thuk subhanë Allah sa e ka shluhe sa e ka emin e basit a dhe dhe Allah dhe, i e busutur rizka a e shlon e shtrin rizkin për dikan a dhe ti e shet dikan ka miliona e ka shtri Allah dhe nga ona tjetër e kini emër tjetër i cili ashtë elqabit histjam Shëmën ja qëndi kujna varfori ekstreme Edhe ti kur ti mirështë të diskena Njani cili s'ka heq, i ka karas muje, etjer, etjer është i gjenje shumë e dhimshme Nga në tjetër njani ka, ka me lujt me pare Të ndodhë një qëfar turbulente, që ka ndodhë i tash Nuk e shëron këtë turbulencë pos kuptimi emrë dhe cësit të ladhë Këtia ka shlu, këtisja ka shlu E pse vjene emrë i tjetër i cili është i dishëm, e diaj, vjen emri tjetër, hakim, i urt, urtësitë të mëllonë me nukë, në vejnë në vetë. Pravezët, kuptimi i emrave të Allahu të bare kjo e teala, qëka argumenton? Tamëson të i kaderin. Kur ki edhe kur ski. Përshimë për pyjtja e madhe, pse Allahu ju shlën jahudive pare? Si kur ti ta kupto shemi në Allahot, rëshus, i madh, i rizkut, s'ka problematikë. Pastaj, për caktori, ku t'ja ka dhonë, nuk është e jotja. Ha, tine se e beson sa i di, është i fort, e zgjith vetë, pëse mi upërzia t'ina, te bareke vëtjale. A në gandon djetarët, se problemet e kaderit, të cilat shfaqën tru të njerëzle, pëse këti i dha, pëse këti si dha, pëse këti i ashtroj, këti, këti ja, ja shkurtoj, këti të kësh i zgjith, dhe zërë. I zgjith, mësimi, i emrave të lau, te bareke, Veteale. Gjitha është të kam përmen djetarë të ndërruar dhezër, se kaderi Allah ka qenë do njëherë momente caktume edhe problematike e kujna, e pengamberve Dhe dhe të shumë i nga me shenë bujnë, qumë, pra ka pas dhezër pengamberve dhe shumë pengamberve se nuk e kanë kuptu do njëherë kaderi, shka po banë Allah Kanë thonë djetarët, qështë qështë që kjo? Ka ndolë Muhammed, Musa a.s., Ibrahim a.s., Adem a.s., dhe njerë se kuptonë, qëka të ba Allah me të këtë këtërë? Pse e ba një qëta? Së në kuptonë? Dhe rastet shumëta ka. Rastet shumëta. Kjo përfar arsuje, se kur kushës mundët me kapë kompletë, cilsin e Allah të barë e kjo të alë. Kur kushë nuk e di, asë një kriës, sa di Allah. E di di kushë. Kur ku është keni? Andaj kur ku është në kap, pse e boni çeta? Por shemo pejgamberi salla e selam kur ja ka thë i dhëm lufteën e Uhudit, ka çuditë di Arab. Malkoi. Allahu gazmit ajete. Ti skipun me to. Ai fal, ai malkona, ishte në Islam, o punë zotit. Leise leke min al-amri shay. Ti skip kur janë ato. Tani ku dërzoi pejgamberi Islam? Qadar Allahu wala. Allahu wala. Kër i kanë bo për për për për për e nga meri se sëllëm shumë, qësho kjo, qësho ajo, ka thonë se di, ala shkazmi qëpallja. Qëka argumenton kjo? Se nuk e di qështë kam ndohë kaderit e kështë më rap. Andë edhe zërë, në simi i emra dhe cissimit Allahot, ti ta sigura një loj në ngushlimi dhe qëtë simi se do njëherë ndodhë një jetën të ne dhe jetën e tjerëve në raportet e tua, ti thu qëka ndodhë tashë. Ço mëçi ndodhin çfarë? Luftrat shumëta, lufta ballë-tërore, luftë ditë-tërore, luftat që, që ndodhin sot ta. tash. Vrasje, doni arti për shemb, zakonisht bëhet pyetja. Si ka mundsi gjetha të fëmijë mund vras në at formën më të egër të mundshme. Pik pyetje mall apo Dhe kush kush, kush, kush duke ka këtë e kush nuk e ka kët pik pyetje? Këjtë kanë. Cili është gjovapi? Cili është gjovapi? Wallahu alimun hakim. Allahu e di pse ka ndodhur kështu. Pravdezër, ndë njëherë s'ka gjevabë, gjevabë jo, Allahu e di, së, së nësë bërtenë. Kur del gjevabëi, kur ndodhe përshemull një istori 200 vjeqare, përshemull, ti kur e merë një istori 300 vjeqare që ka lezon, shpejnë, ka luhet dhe lexon, ti eshehë shumë shpejt në façën tjetër pëse ka ndodhë, ama jo këri mu, ama para se mu këri, si kleti madhështë. Andaj në emra dhe që si hitë Allahu të barek i vëtë të ala, njëri ju emson shëriatin dhe emson kad Njeriu jo mes dyave, mes qaderit dhe sherrit. Njeriu jo mes dyave, on qadaro, on sheriato. Dhe xherat, të cilat janë këtu janë shumë tani, do t'i përmend disa prej tyre, dhe asaj që kam përmend dietar kanë dhan i gjithë universi, ekzistenca, bota. Qade në mundë qaderike, pra ajo që ndodh pa vullnetin tan. Dhe ajo e cila ndodh me vullnetin tan, e cila sheriatike e tëra kthehet në katër fjalë dhe cilat kanë ardhë në Kur'an dhe hadithën për nga më berit, s.a.v. E të zhita këthejnë në fund të emrët Allahu të barë këvë të adha. Cilë është ajo? është emri apo fjallë Allahu të barë këvë të adha subhalë Allah i l-adhim Elhamdulillah La ilaha illallah Allahu ekber Djetartë janë pajtu qëka konë kader dhe qëka konë shëriat cilët qëto ka të fjallë O ti kime pao dishka shumë të bukur E kime thonë Subhanallah I ma dhe shta ishka ka kryu qëta E para Dhe gjithë shkat që ditë shme Ti kime thonë Subhanallah Dhe gjithë mona A doj ka orë në hadithë Se për nga mberi së zellem Kër o që ditë dishka Dhe shmahni dishka ka thonë Subhanallah Gjithashtu njeri nuk mundet me dal për një mejteve I rëthum është Me një mejte A i rëthum dhe zë me një mejte A i rëthum dhe zë me një mejtë, me që cita një komodosh me ajre në Allahu të barë e kjo e te ala kjo qka dhe më tonë, elhamdulillah uj ki i rrëthë për çarka apo, kjo është për elhamdulillah shnet ki i rrëthë për çarka, kjo është për elhamdulillah la ilaha illallah nuk ka të adhuruar me miri përveç Allah pra e gjithë eksistenzë dhe zërkadejre dhe shëri ati ki ka arë për moralizu fjalla nuk ka zot që meriton të adhuruar përveç Allahu të barë e kjo e te ala dhe, është për në realizu se vullneti më i lartë të cili zbaton Atë qka do në ketë univers është a i sa e ka kryu këta Allahu ekber, lezër nëse merë historie, me lezue Kur ta shifë që shkara firauni Që shkara në mrudi Që shkara hamani Që shkara karuni Që shkara nëra plot Tiran Dhe se kanë mi kulmin e tiranis E që ka dhe shtetet plot Bashkohore dhe të kalume Në njërë njërë njërë dhe pyu si përshemu A thu, beqë kjo Kjo është shumë për një gjithjeshtë Mara qëllë histori Normal Allahu gjele gjele aluhu Mësojnë në atë e imrat Allahu Se Allahu nuk e realizon E rënjën e një zulum Me të prum Dheri sa njërzë Të këpu të një shresa Se që ki zulum bje Kër ata thonë Që ki zulum Ska Mo që ki Pëshemë Faraun e Allahu e kardzu Kur E dini kër e kardzu Faraun e në Musës Me Musaj që akon Kër i ka morë Musaj Kanë hik, kanë dojnë para detit Tani e vëzër deti për para Tharaoni me ketë ushtrin për mas Tani Shka thanë bitë e israelit I nalë më drakun Na jena nuk thanë kanë me nazanë Po tha dzanë tjena Pse? Pra në ti e para detit Dhe masë e ki ushtrin Kuj hik I nalë më drakun Na jena dzanë çka tha Musa alajihis salam kella kurse si tani vëzer kjo kurse si me këshill me logjikaj po e ktheim me logjiku po shehu ai ai në vetë uni deri ti përpara knej mitna knej austria zi kak kak i me i Musa bi thot jo jo kella inma i rbi me mua zoti jam ku ozoti jot me pra, ze, realisht, ti pra vëzer realisht nëse ti hynske çka çka ndo është Putje e ketë të mundësive logike Më pështuën Atarë që ka i tha Allahu gjeva Fe euhajna ila musa Ish pallëm që aty musës Mere shkopin më shoj detit Qelët detit Kjo është Pra Allahu gjele gjele alu E ta një vëzër të që kira Që ka realizot Allahu ekbar Allahu është me lart. Por këtë eksistencë nga zheriatike dhe universike ku kthejat subhanallahu, alhamdulillah, la ilaha illa allah, allahue akbar. Ëndan jerioheni rrethuar me kët dhikr. Pse? Se on qadar on jerio, on qadar on shrijet. Këto janë disa birkat në lloj ë uh, çelije të temës të cilën neve do ta diskutojmë në në këtë në këtë vargë të ligjëratave. Ë uh, thotë ibn Qayyim el-Juzeyni do të citojë Tani do të citojmë Tani kjo ketë që ka e thash, dhe zër O shket kjo që ka do ta pra, të citojmë Pra, e rrumblaksu me fjallët e tona Tani do të citojmë nga se thash Emra Dhe që si të Allahot duhet citat O që ka do më në citat, dhe zër Dupika, ka than Shkrem për shkonje ka than që ishtu Sepse tema për të simpë për flasëm shumë e mahe Këtu nuk e natë dufor, dhe zër, për një njeri Të meqëm Edhe jena jena të diskutojmë në tema të cilat edhe me gabu funi funit funi funit s'kani një, një krim të madh. Edhe në gabu çati pari. Ktu me gabu është më mali. Sa lahu jilaluhu ka fol vetëm për veten dhe s'ka lanë kërkanë me fol për këtë. Vet ka fol për për veten Kur'an. Andaj të folurit për Allahun është prej borrave më të mëdha të cilat ekzistojnë. Ane duhet që në këta të ta përkëfizohemi me citata Thodi bënë kajmë e ljozije në miftahë e darë i se'ada Fa inë l'ilme billahi wa esmai wa sifatihi wa ashrafu l'ulumi ala l'itlaq Thodi bënë kajmë e ljozije Ilmi dhja për Allahum dhe emrat e ti dhe cilësit e ti është ilmi më illartë në absolutë Ska ilma të madhë Se sa me ditë për Allahun E më dhe që si të ti Ska ilma të madhë Ua hua më të lupën li nëfësihi Muradun li dhe tihi Thot, kë ilmë kërkohet në vetë veti Dhe mësohet në vetë veti Që dhe më në mësohet vetë veti? Por shemë Allah u të barë kjo vëtë ala dhe zër Dë një herë e banë diçka qëllim Diçka vesile Pra ka mjete dhe qëllime Shum gjëra janë mjete e shum gjëra tjera janë çollim apo emra, dha të thitë se të Allahut janë çollime. Pra ti më di se Allahu e ka emrin Allah, Rahman, Rahim, Ghafur, Selam. Kjo çollim veti, çollim veti. Allahu do ti ta dish se Allahu e ka emrin Allah, Rahman e doj Ta dish, mësë që ishë një rranë Në këtë aspekt Andoj do t'i përnkaj me djozije Se kjo është ilmi mëj madhë Dhe kërkohët vet veti ju Kërkohët vet veti ju Thot në libar tjetër në sawa E kullëmur sele Thot shëto Nuk ka jet për zemrat Dhe as knëci Dhe as rehati Dhe as gëzim Dhe as siguri Dhe as qëtësi Vetëm kur ta sështë Din zemrat Kushe zotit të në Zemrat bezr, nuk ra atohet Nuk qëtësot, s'ka kënë atësi S'munet mu kanë e mbrojtor Derset të dje kane ka zot Kushe ka kriju këtë zemrat Komplekti, kushe ka kriju Dhe kane ka adhurus Pro kane adhuron ti I adhurumi o jo të cilja U e fatira habi esmei hi U e sifatihi u e fali hi Dhe deri së të dje Qfar emra ka i adhurumi Cilat janë cilësit e ti dhe që fara i ka prej veprave Pro zemra vezër, japit qka dush Dersa tja jepsh emrin Allah Cilësit e ti, emrat e ti, veprat e ti Ti amësoj shmirë, vetëm që atar ka muqecue Andë që i shiko njerëzit Krejt vepra që ka i bon vezër janë për muqecu Droga për muqecu Rakia për muqecu Zinoja për muqecu Krejt ar gëtimën që ka i bonja, që ka i shpikin Lojrat e ndryshme Për që ka i bon vezër? Mu, me dal pësikletit që ka jaban jeta pa Allahun me embullu me e këto e thëti më kaimi kote ki në shpras si, i dusin në shpras a nda e kipa në një moment këtë jam mirsh euh, i kthejet azopi minja e kipa të i rakijgjis pak mi amor rakijen a i ka qef në stop tapije pëse se i këpja azopi a nda dhe kushkën livra ata qështu e përmendit e mora një got dal pësikletit I shkrujt ato fjalë poezije romantike Dalë pisikleti Apo Kretë dhe zë shka kjo Ngova një muzikë për shka Dalë pisikleti Pro jetë e ranë E pita një Ha? Një cigare Apo Të shkidhë nëhë dikush me kru haram E mua vetë tjetër Për shka e pivle zërë? Me dalë pisikleti Thot i mënka i melgjëzije Ska, ka të kije Gabi me kimo E shka të me konsumu Emra dhe cisit Allah u të bare kjo dhe tjela Pë Alla pasai vazhdon bë, të thotë: "Ua yakunu ahabbu ilayha mimma siha." Jo beçkaç. Masita msoje kush është Allah, cilat emrat e tij, cilcit e tij, ti, më dosh mashtudi së gjithçka. Do ktaponë logorin vetë. A është Allah më i dashur se ti, se gruaja jote, djalë jote, vledi jote, çika jote, baba jote, krer jote, spija jote, pasuria jote? Këçka i do ti? A është Allahu ku i Allahut e ti? Emri i ti. A i kafun ditën kur amidis atparë? يتا يوت edhe lumturia jote varrt cilin rande ki zotin tan te bareke we taala thot shejkhul islamul taimiye duke fol per rendsin e msimit e emra dhe cilsevet allah te bareke we taala thot men kana fi qalbihi adna hayatin wa talab linil ilmi au nahmatin fil ibada yakunu al bahth an hadha al bab saw al anhu wa maarifatu al haqqi fihi akbar maqasidihi wa a'zamima talibihi fadma majmua volume 5 thot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 Do tjetë qëllimi mëj lartë i ti Dhe synimi mëj kërkuar i ti Në thoshe e khusamu të imi e Kusht do që zemra pak i punon Tani nga muna me e vërdhejt sa nga punon në zemra Thotë mukon që i punon në zemra Pyjtet mëtë shumë të që kam i ba Hullumtimët mëtë shumë të që kam i ba Kam i bareth emra dhe cëtësive të lau të bare kjeva tjala Tani zvrët e këta në fush Qka vej si njerëzit? Por qka pyj si njerëzit? A natë inshallah za njerzit në çfarë gafleti jetojnë. Ka njëri vallallai këti jetën e ka qiu, ku shkoi filani, me kanri filani. Mi thon ti subhanallahu këtë energji me harxhu, me mësu kushallahu. Çfarëim la koaj, çfarëi pra koaj. Ka, ka njerëz nën stop pit për shkak të puni, puni fush. E ardhnë energjinë nga ty. Thoshë e kushallah mbi, më qon ti zemrën pak e kotgjall. Pak e kotgjall, krejt mundin a jap me me mësu për emra dhe ti syt Allahu te bareke. وتابع فشيخ رسام تميز ذلك شنو هو بالوليمن الخامسه مجمو الفتاه فضل وليست النفوس الصحيحه لا شيء اشوق منها الى معرفه هذا الامر فضل سبيرت اشنوش تسكن سمويه نو كان ديشka qi mar malli mashum se sa me njeoft ket pun me njeoft allah pra qe ne po njehë vëzer gjithcka s'ka do s'ka do ne vardsi sa do e mar malli Pra mali është i lithë, se e do Dhe së nëri pa diçka, se e do Pra mali ësë nëri pa ta E të mërë mali me pa E kësë mëra Thotë shekhu lësë amë të imije A i shka e ka shpirtin e shnosh Pra së është i smut Seni mas shumëti që e mërë mali Me ditë është Allahu Gjeli Gjelalu Tani në mujna me, me bërë një logaritë vogër kët, në këtë meselë Thotë imë në qajme djozije në medari Gjus Salikin Fa ala qadri ma, al marif dalë në gjilbë e aq e di të njerëzit më të shdhem leo taqimën e tij dhe i nderoj. Gjithashtu, për rëndësi së kësaj teme është Said ibn Qayimi. Çat sa njerëj e njeh Allahun, çat që madhnon. Pra, sa njerëj njeh rezultin, çat që madhnon. Andaj varet dikujt kur i thuk ka thon Allahu, edhe mi çetri thuk ka thon Allahu, njëri zbrat komplet me çenin e tij dhe në shtrohtë, tjetri thot punë e mall. Ai do të vazhdonë ku kanë. Pse? Se kise një fërë kushat të thonë Ka thënë Allah Andaj të lezët Thotipë në kajmë e gjëvzije Madhërimi Allahot është i vartë Për njohjën e Allahot të bareke Andaj të jeshe se për ingamberis e sellem Ju ka tutë mas shumë të Allahot Pse? Se ka thënë Unë e mas shumë të e njofë Allahot në gjëllë gjëllë Apo? Unë e mas shumë të e njofë Allahot të bareke Vëtë Gjitha është të thotipë në kaj Që mendjet njërzore Pro njeri me menen e vet Që ta njef Allahun Dhe ta kap këtë meselen Detale Pro mendja vlezër smunet me kap Emre dhe cësitë Allahu të barë kjo të talë Pro duhet Allahu me napru tekst Pianës ti me kuptuna Kusha Allahu Vetë se ne kuptun Thot, andaj prej rahmetit Të Allahut më shirëshëm është që i ka qufë për nga mbert Me në njoftu me Allahun Po pe rahmetit tështë që Allah i ka që për ingamberi Ka thonë, shko ka zdojë kushja mune Pse se ti me mene, kur së në mërvash Ti me mene, kur së në mërvash Thot i për në kajim elgjauzije Thot Dhe e krejt thirja për ingamberve Dhe a i ka e thirje se për ingamberve Ka qenë me njoft të adhuruarim I cili është Allah u të bare kjo e tjala Me emra dhe cilësit e ti dhe veprat e ti Nga se, kjo pjesë shumë në zinë Aqë sa njeri ju e njef Allah unë të barek e vëtjara Kretë kuptimi Mesajit pengamberik Ndërtojnë në bita Ndërullës dhe Pengamberi sëm karë me shpalje Pizotit Qish me kuptu një njeri kërthoje Ka than pengamberi sëllem se, se, se që kjo në shumë e male Së ndelë kërkush se, për të kësaj fjalije As hoqë, as djetar, as filozof As shkenstar, as kërkush i gjithë Pengamberi sëm maja e Fjallëve Kjo në varët Qysh, qysh me kuptu në atyri në penjën sëlam Se njefti Atë qka e ka quket E kuptuve Po se njefti Allahu i që le ka qupe nga më berin E që kurtoj e penjën sëlam të di shka Në ka darë që ka thonë penjën sëlam Andër dhe zërti e shekë këtu Tu ka dërëgjete Panumër ta Që të da përshokni se Shekhu sëmë dhe imi e përmenë se Edhe penjën bërët Në njohin e Allah Oto e njofi në përgjithsi, nërsa në detale, ka për nga ndarët si di për Allahun ma shumë se sa një tjetër. Andaj Muhammed e se selle mështë, a i cili di ma shumë di për Allahun të bareke. Vëtala, thot që e khul islam, im në të imi në minhegjus sënënë, thot njeri ju, e gjenë në zemrën e ti, me përmendje në Allahun, dhe përmendje në falëndërim e vendaj ti, dhe përmendje në të mirave të ti, dhe Të cilën s'ka mundësi me gjithë në asë gjithë tjetar no, Tani emrat e Allahot janë të rrithë të edhe për knatsinë, vetë knatsia Ajo që ka gjindët në adhurimin e Allahot dhe njohjen e Allahot Se ne gjenë kërkun, hiqë kërkun Andaj ti e shabë lezër se gjithë do lezet dhe knatsinë Të si nja ka mundëso Allahot me shiur robi Ja ka ba me vakët caktum shpejt sosat Mere këtu pimat madhës dhe të majë voglë Kjo ja, është që gjësen Ushimi, pija, qiftzimi Shëtitjet, arktimet, zbavitjet Moabete, kito E kanë një E shëtë që U gërditë dhe kjo U neveritë dhe kjo Së pas ka knatësia dhe kjo Tho që i khlizom të i mje është nja Hic në alët ajo Në kratësi Njohja dhe idha, adhurimi, i adhurimi Allah të barë këvë të alë Andaj të i gjenjë për nga mbarët Se dhe mas i ndrojnë jet Që ka bojnë Falëm Apo, thotë pengambele selam I um falë me pengambert një sra dhe me arach Pse i një falë Se lidhja me Allahun Ska fun Lidhja me Allahun Ska fun, knacija me Allahun Nuk ka fun Andaj do që i kërësëm të mje Se njeri ju nuk mundët me gjithë uh, Në diska tjetër ata qka e gjithë në adhurimin Allahu të bareke Wa të ala Tani dhe të përmini një fjallë të Ibn Kajmë el Gjozijes Për me kuptu ndjeshmërin E emra dhe të cive të Allahut e bare kjo të tjara Për shemë për e emra dhe të sadika përmeni Për ingamberi sëllem Në do të shpegojnë atë detalisht Ka thanë inë Allahe gjemilun ju hibbul gjemal Allah është i bukur Pro emëri Allahut Ajo është i bukur E donë bukurin Këta e ka thanë për ingamberi sëllem Këra konë të full për Kibrin Ti fole për Kibërën, po unë e kam qefë mu veshë mirë. Ta, jo kjo, Allahu ka qefë mu veshë mirë, së është i bukurë, o kjo së është Kibërë. Ta një bënë kaj me gjëzije, kër fole për këtë mesejle, që ka thotë? Për thotë në medajlu fëvajë. I dha kenët më shahedet u makhlukin, joh me uhrigju alejhinë, i stëgrakat i hsasun nadirati, fe këttajnë na e i diahunë, vë mashe arna, vë mashe arna, fe kejfe bilhal Ta nje e lidi bën kaimi për me kuptu ma afor me një shemi Thot A e dini Jusufin kër e kanë zera jo gruja e prinsit para të njëve grave tjera E kemi përmen Pra jo gruja që ka ju shlu në dashuri Jusufit E akuzun gra tjera se ti devjove A ja u boni një kurth, im ledhi kejt Ja u dha dopem dhe ja u dha ka një thik afor Dhe ishte dhoma e, e madhe Dhe i tha Jusufit dil ka përsepak të, të qofi ata tek sheri yusufin mollat ndorr i preshin duart të të e tyne thati bon ka ime lozie ne se shikimi ne nje krijes yusuf alayhisalatu selam diten kur ja u nzeri gruaja grawatiera at shum u mahniten mbukurin e ati yusufi alayhisalatu selam i pren duart e tyne të të duke mos e ndjej se ka po boin pandodhe me sik Jo me, me Me diqka tlimusht Me thik Të e pa Jusuf A pra. do e tharë Ky nukon njeri Ky nukon me lek E thoti mënkaj melgjozijet Tani kjo është Sa për me shembullijet Thotë para me ndoja Allah U njëllit gjelal para, para me ndoja tashtë A Jusuf Nukur e kam pa ato gra Shkojdora A pa përshemë njerët Përshemë kër e shovi një Gjithës Një, gjith, një fëtirë të mirë Ajmë Bëja njëri Andat thati për Qajmë el-gjëzije Që ka mundon për Allahon të bareke Në medariju së salikin thati për Qajmë el-gjëzije Men araf Allah e habbehu La qadri ma'rifatihi beh Wa hafëhu wa rajahhu wa të wakkele alej Thati për Qajmë el-gjëzije Ku shënjef Allahon E do qatësa e njef Shiko se vezër Te dashuria këtu njerëzit hiën luga Edhe unë dhote du Allah Gënke muhabeti sufiva, i dërvisha ve Kajtë e dojnë që është të Allah Thotimën ka i medruzije Njeri e do Allahun qësa e njef Dashuri reale Dashuri reale I tutët ati Shpreson të aj Mbështetet të aj Pendohet të aj Nuk e ndonë gjuën Depormend ata E mërmalli mu taku me Allahun Tërprojt për i ti E lartëson ata E madron ata Sa e njef ata Apo Kjo dhe dojnë me shenjë bujtë shumë Ti me të adhon, ti me të adhon një leck, një guri, edhe mësë dy minutave, mësë një minutit, me të adhon një grumë dhe altan. Reagimi jotë, kërshë këty në dy fenomenet dhe, andryshëna jo? Ta një le një altan, se nga s'kena shumë e, e, takim me altan, në këna punë me pare, apo? Ja, Njënë e me të adhon të do, do letrat fletorës, ati më konë, Mukone qmuma jo, shkrimi mirë, po Nuk është ësht sikur vlera me Me të hola Edhe ty me të ardikushtë të je njef Pamjan, pa vleron e asaj pare Edhe me të dëndor Ragim jo të ashtë nisoja Hathu ka të ashtë të këta Edhe kur ta marë e marë ka dalle Pse? Qëta tja letrit e kujtu këta Kjo kushton E ta një vëllë zërthati për në kaj me gjëzije Allahun e do njëri Sa e njefë Andaj mësimi i emra dhe citsive të Allahot Qaliman me eda është ta Andaj njërzit edhe pengamberin se zellem Për nga gjehli tëre Pas taj edhe nuk e madrojnë Se se njofin ku shak Ata nuk e di se pengamberin se zellem Ka arë për të mirën e tëre Ka arë për të mirën e tëre Tho që i khulli islam I në të imi e në me gjmu e lë fetale Thoth pengamberet dhe të dërguarit E njohin Allahun me shpalje Me njohuri Për pengambert dhe të dërguarit Qyshe njofin Allah me shpalje Dhe adhurojnë Allah me adhurim I cili është i den Për Allah më gjelë gjelë lëhu Tani kje shpreja shumën dhe mërsa Bi hase bi ma menahahum Allahu te ala Ve hum dërrajatun fidelik Në vërsi sa ju ka dhon Allah o piksa njofje Dhe ata janë deregje deregje Gëtë mesejle Për në mëroni blezër Asë rëndësish më është me njofët Allah më um, Allah, mashum, emra dhe së sitë e ti, Allahu, kër e ka dash një për nga mërë ma shumë, ja ka ka dhë dhe emra ma shumë. A e këpëtu sa janë në cishë me kjo? Allahu nuk ja ka dhë dhë Ademit, qëka i ka ka dhë Muhammed e sëllëm. Ka, diçka, ma dhjë Musa aji, a.s.m., kër i ka shkut e Khidri, që i ka thënë Khidri, më funë, ka thënë u Musa, ti të kamësu Allah, diçka shka së më kamësu muhe. Apo, Edhepse Musa jo kënë, majnaj Po qatë pjesë tuk e kaldi Andaj të që e kurisë më dimi Edhe pengambert janë, deregje, deregje Ma dje pengamberi se selen Në ka ka dhunë hadith, sa so, i Bukhari Se ditën e kiametit Para se menis logaria, si sikleti, veç me nisë logaria Njerëzit kanë më konë qësë i sikleti Vesh me thonë, ani, ku do koftë Vesh dhe tja nisë logaria Thot pengamberi, salatu, salatu Bisezde Allahu më frymzon, më shpall disa fjalë, më falendërua ata tash si di. Prau do? Ditenë që Amjetet, Allahu جل وعلا ya ja shpall Muhamedit sallallahu alaihi wasallam disa fjalë për më falendërua me çato fjalë Allahun, ai thot pejgamber tash si di. Tash nuk i di ato. Çfar argumenton kjo lëzer? Se edhe në Kur'an, edhe në hadith, edhe tek pejgamber ka diçka Shka se din Vjen një vakt e nësojnë Pro emra dhe cësitë Allah u gjenit gjelal Andëth shekhulli samëtejmijë dhët Emra dhe, dhe cësitë Allah nuk janë në thenant Që dhe përmim në atë aditi i pengamberi së sellim Se Allah i ka në thenant emra Tho shekhulli samëtejmijë se kjo nuk ka përcëllim veç në thenant Po ku shimson në thenant Hingë në nët Allah u ka e, edhe emra tjirë E thos shekhulli samëtejmijë Pse s'la i ka gazu, së s'duot Nuk duot eksiro sigurtë kur ke tani performancë të një mjet të caktuar diku s'ta ka donë heshtë s'duhet ti kjo hiç kjo është sa për shembull shembulli Allahu është më më i lartë po shejhuul islamu taimie në majmul fetava volimi 7 duke folur për imanin dhe emrat e sicit Allah te bareke ve taala thot kush i njeh emrat e sicit Allahut dhe beson në to dhe beson në to imani i ti është më i plot se ai i cilin nuk i njeh këto emra Por një njëri cili njëf emrë dhe qësitë Allah Nuk është si një imani cili se njëf Allah Nuk i dit Pas e to që e kërësë amë të imi e Ose i njët disa për i tëne Pra ka një kush I dit disa e disa si dit Tho gjithmonë që njëri ju eshton Një hurin për emrë dhe qësitë Allahut Dhe faktet e ti Imani ti është më i plot se sa Aj i cili si ka dit Apo gjendja e ti për asem i dit Pra dhezër, një njëri e njëf, njëri mër më, më Allah, më shumësa, e mërë ma shumë se Allah, ma shumë se sa një njëri tjetër, për Allahun, kjo ma i plotë një manë. A kuptohë? Qa shëshë më rëndësishë? Pra këtë i manë, ku a i ndërtu? Në emra dhe qësitë, Allahun të, Allah, të bareke. Vëtala. Thot i bënë qajim, el gjozijën e beda i u el fawajt. Thot, ilmi për Allahun dhe qësitë e ti është bazë e gjdo ilmi. Këto dhe citatët fundit se do t'i përmeni me lene Allahu Tebare Kjovë Tjala, një është Ibn Kajimit dhe një është i khusamutimies, argumentojnë për rëndësine madhë që e ka kjo, kjo temë. Thot Ibn Kajimit Gjëzije, gjdo ilmë, gjdo shkenë, gjdo dhije, bazë e ka me një ofët allonë. Po se një ofët allonë, s'mun është me ditë ata. Thotë Fë inë l'ma'lumat të siwa imma entëkune khalqan lehu teala au emran Sepse gjdo dhije është dyloj Ose është krijim, ose është shëriat Pra vëzër, na që të mbojë, që këjnë të jetu Nësa gjerët da nësejnë O krijim materje Materje, anë këtë që kënë start, mirë me materjen Me studimin e materjes Që Liza, protone, neutrone E ka nda me termi caktume Për me e ditë se kjo ka qasë shumë përbërjet madhe Që Liza e kështu më radhë Për qëfar me e ka dhu Se materja O shumë në nësishme E materjan kur anë që ishquhet Halk, krim, aja ka kriju Ujn, pikën e ujn Kështu ka kriju, Allah u të varë e këtër Thotimën ka imi Ilmi ose o për krimin Ose për urdrin Ata rëthot Burimi i krijimit dhe i urdrit është nga emra dhe të si të lau të barë e kjovët të ala. Provezër, që këtë ujë, muë, tyë, njerëzit, kafshët, shpendët, ujrat, tokat, bimet, djelin, hanët, janë kriesa, po, janë kriesa. Këto kriesa, kur ti studion, a duesh mu këthite një pike funit për me e gjithë fillën? Po duj mëmor, pim vilem tani vol, ti më mujt më studiu, se ti nëse ti i pat në fotografi e toptume se në studionti ata. Ja Kur ti jepot te pluthot e tash, tash më më mëna më me, me, me këshir dikon. Tani pika e fundit, ku është e krijimit te emri i Zotit Allahu. Pra cili vull nga të nxjerr këtë ujin e ekzistencë? Vullëti e Zotit. E tani a ki mundi ti më studiu këta duke përfjashtuar Allahun? Me von po, unë e studiov ujin Nuk këmi në të rëson kështë e ka kryuë Hajde, së të djerë A në tje e shkejnësa, në stop E nëzhenë një konklusë, një tezë Pas taj e elaboron Në vëzhdimësi është në cikletin e qfar, Vërtetimit, refuzimit, vërtetimit, refuzimit Promo dhe pse? Se ju mungon bazamenti Filistar Së hajtë që ditë, qështë e ka kombinu? Kushtë e ka kombinu kështu? Aje shësi ka një kombinim të hatashëv Me zemrës dhe mëlqijës dhe eshtrave dhe dorës dhe nervave Se si këtë do funksionoj Mirë po aje e përjaçton burimin Ha? Cile burimin? Allahu te bareke vë të halë A ka mundësik i me artë të një ilm? Ska mundësik Andëtët që i këllë islam i bën kajin e gjëzije Se gjdo gjë është e lidhur me emra dhe qësit e Allahu te bareke vë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 Ekzistenca më e malë Qile ashtë Allah Ekzistenca më e malë Na tham e përjaçtum Pirendit me folë për ekzistencen Përshkak se na nuk e Diskutojnë na këtë pun E lam për ateizmin në fund Për të farë arsye Se na nuk e shovë më këta tem Diskutimit post për ata që ka e nësmu Post për ata që ka e nësmu Ekzistenca më e malë Qile ashtë Ekzistenca Allah u të bare kjo vë të alë Pas e thotë shekhu l-Islam imnu tejmije Fe innehu subhanahu fi nefsihi ghaniun an kulli masiva Allahu gjelle gjelalu në vedvetën e ti është i pavarur për krit gjarave Ska nevoj Allahu për kërkan dhe gjdo send është e vart për Allahu të barak e vë teala Kështë gjirë aporti Allahu s'ka nevoj për kërgjom A gjithë çka ka nevoj për Allahu Pse? Se eksistencën e këtë martë për eksistencës tina Pro njeri shumënë të mu shkëput për e nevojës për Allahun. Pse? Se egzistenca jotët, gjithë shka e jotët, jashtë e lidhë për atë. Ajtë ka kriju tije. Shumënë shme dalë për atit që ka kriju. Pse njeri, përgjimo, vdekje, a i kosekretët? A në njeri përgjimu, vdekje e shatë që egzistenca e tiju ka në vartë për Allahun të barën kjo të halë. A ka mund që njeri me nëllë, si kur mëstishtë të egzistenca e njeriut e vartë për Allahun, Me thonë, ta jo, shpo du me dek, po du me vazhdu e egzistimin ja, S'munësh, është e vartë për, për Allahun të... Kur do ajë, andaj vdekë mse kanë në Allahu Gjellu Allah gjeluala, Të mjegullume Zashofmi Te emrat e cizitë Allahu të barë kjo e tala El muhi, el mumit Ajë cili jep jetë dhe merjetë Dhe një grumbull i madhë i cizive të Allahu Gjellu Funksion, funksionon në ata qka njeri se mervesh Shë më thotë subhanë Allah i ladhim Njonin Allahu e kalan Dicin vjet Haj mosën e ma vete Adhe kalan Allah Diku që amërë ja Allah u fëmijën Në lullën e erinis Thotë që ka ndodhjit është Pse e banë që ta Allahu Allahu e banë për me meditu A mediton të i ja, ajo Pune jo tja A e banë me meditu Cila meditimi Une E, e japë existenën Une e marë Astë kumë vetë kërta kumë dhonë Astë nuk dvesë Kërta marë A ndërë të shekhu lë islamu të imije Allahu s'ka nevoj për kërkan A ketë që ka egziston Ka nevoj për Allahun të barek e vëtjala A ndërë të shekhu lë islamu të imije Se Allahu të barek e vëtjala është Aj i cili Nuk që të covot nefsi Deri sa Të përfundoj e të Allahu të barek e vëtjala Pro intuita Ajo lëvizja e njeri Aqë shumë ka me para shtru pythje At shumë kam parashtru kërkesa. At shumë kam parashtru. Pse ndodhi kjo? Pse ndodhi ajo? Pse kështu? Pse ashtu? Sot i pandemia që to s'kanë munal derisa njëri t'mënie ta Allahu. S'nalë. A do të isha zënieri gjithmonë kani pse? Pse? Dhe kjo vëndër shifet më të mirë te fëmia. Edhe këta përfundojnë. Keni pa fëmijë, le të them. Për shembull, ndodh diçka, ta bën një pyetje. Pastaj ti kujtaj përgjigjen thotë, ç'at përgjigjen tonë thotë, e pse thot, kjo? E të ku t'ja e përgjitë në ditë, a i thotë, e pëse që kjo? Me e lanë, me e lanë, fëmijën, a i në gjdo përgjitë të apandit pëse? E dhe ti i thu, shui, ma. Ti dujsh me nga, si një në loj, im për, po, shui, ma. Pëse, zë unë s'kam gjevab, për gjevab. E cilja është gjevab i gjdo pëseje, thotë që i khulli islamu të i mija, hatta jenë tehijel ilmu, ila Allahi të barakjë vë ba të ala, deri dalau tabaraka وتعالى elus be allah subhanahu wa taala ze zoti onjele jallad na mundson minsu emra dhe cicite allah tabaraka وتعالى amson allah jallad me etunen hi ne kuptimeve te emrave dhe cicive te allah tabaraka وتعالى elus be allah jallad qe allah jallalah t'na letson da jap sukses ne shfigimin e kyte emrave dhe cicive te allah tabaraka وتعالى elus be allah jallalah qe allah tabaraka وتعالى dajap perfundim te mir thamson allah tabaraka وتعالى me jetusi muslimane be beksi musliman aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafururrahim wa